може підвести? Ні, дякую, сказав. Мені поруч. Тоді передзвоню вам щодо опонентства, коли, звісно, згодні. Ніяких проблем, мовив я легковажно, і ми найчимніше розкланялися. Був ніби обухом по голові огрітий. Знову пішов сніг. Я повільно занурювався в нього, думаючи, що всі мої блискучі логічні побудови розсипались, як на піску. Коли б і це була сцена з кіно, то при обговоренні її з режисером я перший гаряче заперечив би її реальність. Але річ у тім, що зустріч була до нещадності реальна. Я справді її відбув кілька хвилин тому. Але якісь нитки тут не пов'язувалися. Чому йшла до Івана Пилиповича на роботу, коли той дружний з її чоловіком? Тут міг би вирішити все телефонний дзвінок. Коли б була шефовою коханкою, то й тоді не треба було відвідувати його на роботі. У коханців своя система зв'язку. Друге. Чому звернула увагу саме на мене, бідашного рядового доцента? Людину, яка хоча не така й стара, як мій шеф, але вже на порозі старості? І ще одне. Чому почала приходити в мої сни ще до початку знайомства? Отже, чи варто підтримувати з нею стосунки, і чи не чекає мене тут якась страшна халепа, як у тому сні? Відтак, весь мій організм застережно заволав і закричав, «Ні в якому разі не влазь у цю яму! Ні в якому разі!» Нарешті таке, чому їй було треба делікатно заперечувати переді мною, що вона таки коханка Івана Пилиповича, коли про це, як сповістила Марія Олександрівна, всі знають. І чому так відверто дала мені шанса на подальші стосунки із нею? Отут уже я нічого не розумів». Хіба те, що все, що почало зі мною відбуватися, творилося не тільки в мені і через мене, як гадав, їдучи в трамваї вранці. Отже, виходило, що грався світом таки не я, а світ мною. Тоді де логіка в цьому всьому? І тут почув розважливого з легким старичим тремтінням, але цілком самовпевненого голоса Івана Пилиповича. Був то його улюблений жарт. Там, де починається жінка, там кінчається логіка. А може й справді так мене щекало в цей день ще одне разюче випробування, яке до решти добило мою самовпевненість і логічне резонерство. Всю дорогу в трамваї я напружено обмислював несподівану зустріч з Вікторією. Не забуваймо, що слово «Вікторія» значить «перемога». Зачумлений вийшов на свою вуличку, що стрімко йшла вниз, а оскільки прибирати і посипати її ніхто й не збирався, обережно ступав слабко втоптаною стежкою, намагаючись не гримнутися. Під снігом було досить льоду. Я навіть побачив, як переді мною незграбно і смішно перекинулася якась жінка, викинувши ноги вгору тож був заклопотаний і уважно дивився долі. Відповідно, і не відчув, що за мною хтось стежить, як це бувало в попередні рази. Але за мною таки стежили, бо коли звернув з шосівки на в'їзд до свого дому, раптом почув за спиною «Вадим Самосацький Різко повернувся. Переді мною стояла немолода, приблизно моїх літ, жінка в блакитній куртці. Обличчя мала грубе і непривабливе. Та й куртка зблизька виглядала не так принадно, була поношена і не першої свіжості. «Прошу?» – спитав я, пильно її розглядаючи. «Ні, цю жінку я не знав». «Не впізнаєте мене?» – спитала вона хрипко. «По-моєму, не тільки не пізнаю, але й не знаю вас», – мовив холодно, принаймні так прозвучав мій голос. Ну, звісно, сумно всміхнулася жінка. До речі, говорила правильною українською мовою.